Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves b o l h o s que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados. Pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe m b o r a para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Gratidão de amor, tão doce a figura, Que a neve lhe jura que t r o c a r á a cor, Leda mansidão que o siso acompanha, Bem parece estranha, mas bárbara não. Presença serena que atormenta a mansa, Nela enfim descansa toda a minha pena, Esta é a cativa que me tem cativo, E pois nela vivo é a força que viva. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, Me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, プレートにかんさつ、まずなんてまた。